A umbla în adevăr înseamnă viață, restul este moarte. Nu cu adevărul, ci în adevăr, așa trebuie să fie umblarea creștinului. Peștele, numai dacă rămâne în apă, trăiește. Dacă îl scoți afară și îl stropești din când în când cu apă, îi lungești chinul morții. Nu-l poți menține în viață. Adevărul este apa dumnezeiască în care ne putem păstra viața cea nouă, duhovnicească. Adevărul este mediul în care trăiesc și lucrează copiii lui Dumnezeu născuți din sămânța adevărului, creștinii adevărați. Ei nu pot trăi în afara adevărului, așa cum peștele nu poate trăi scos afară din apă, care este mediul său. Porunca lui Dumnezeu Tatăl nostru... Este să trăim, să umblăm în adevăr, pentru ca El să se poată folosi de noi în lucrarea Sa. Să știm bine lucrul acesta. Dumnezeu nu ne-a mântuit numai pentru noi, ci ne-a mântuit pentru Sine, ca să-și împlinească planul Său prin noi. Apocalipsa 5, cu 9 Cine nu umblă după foloasele lui Hristos, Filipen 2, cu 21, acela noi i creștin nu-i născut din nou, ci este un om religios care se folosește el de Hristos. Adevărul este Hristos. Ne-am născut din El, trăim din El și fără El nu putem exista, duhovnicește, nu putem face nimic. Ioan 15 cu 5. Adevăr cu orice preț, adică Hristos, înainte de toate. El în noi și noi în El. Aceasta este adevărata stare a celor mântuiți. Aceasta trebuie să ne fie deviza vieții. M-am bucurat mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Așa scria Sfântul Apostol Ioan alesei Doamne. Și ea și unii din copiii ei bucurau inima Marelui Apostol prin faptul că umblau în adevăr. În adevăr, mare bucurie are Domnul și împreună cu el au și slujitorii lui când văd suflete umblând în adevăr și mai ales când văd copii hotărâți să umble pe calea adevărului. Copiii credincioși sunt semnul unor părinți serioși pe calea Domnului, unor părinți care au înțeles că lucrarea de mântuire a Domnului Isus. Începe cu cei mai apropiați, cu copiii de care te îngrijești să aibă mâncare și îmbrăcăminte, adică cele necesare vieții acesteia trecătoare, și de care te îngrijești să aibă și cele necesare vieții celei veșnice. Zice Sfântul Ioan, gură de aur, când tu vezi pe un om rău că bate pe copilul tău, te superi, te mâni, te aprinzi și năvălești asupra făptașului, dar...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 Ce răspundere mare au părinții credincioși care își neglijează familia. Marele vestitor al Evangheliei, Spurgeon, vorbea cu durere despre un credincios căruia îi plăcea foarte mult să predice în adunare, dar acasă la el era dezastru. Cei doi copii ai săi se băteau, înjurau, furau și făceau tot felul de rele, pentru că el, capul familiei, nu obișnuia să se roage cu familia, nu citea Biblia împreună cu familia și nu trăia viața normală creștină în familie. Lui îi plăcea să predice numai la alții, mai de departe, dar cu ai săi nu avea timp să stea. Desigur, sunt și cazuri când un părinte credincios a făcut tot ce a stat în putință pentru mântuirea copiilor săi, iar ei s-au dovedit mereu răzvrătiți. Dumnezeu cel drept, care vede și cântărește totul, nu-l va judeca pe robul său pentru fapte și lucruri de care nu este vinovat. Dar când părinții nu pot spune cu mâna pe conștiință că au făcut totul, dar absolut totul față de copiii rătăcitori, atunci vor răspunde în fața lui Dumnezeu. Tot Spurgeon spunea că își amintea de un bărbat care se considera o mare autoritate în tălmăcirea Apocalipsei, dar pe cât de bine tălmăcea această carte, pe atât de rea era influența sa asupra copiilor săi. El știa în mod precis ce înseamnă fiecare din cele șapte trâmbițe, dar nu știa aproape nimic din fără de legile pe care le săvârșeau copiii lui, șapte la număr. Frații mei, să avem mare grijă în fiecare zi de echilibrul care trebuie să existe între mărturia noastră despre Domnul Isus în afara familiei. Cu mărturia pe care trebuie să o depunem în familie, m-am bucurat mult când am aflat pe unii din copiii tăi, umblând în adevăr, cineva povestea o întâmplare. Într-o noapte, câinele familiei Perez a început să latre în curte. Imediat, toți au fost în picioare. Se știa că niște combatanți ai războiului de gherilă se ascundeau prin apropiere. Bătând tare în ușă, câțiva strigau să li se deschidă. Tatăl a deschis și patru oameni amenințători au intrat și i-au împins cu putere la perete. Dați-ne banii!" au strigat ei. Toți banii noștri au fost deja luați!" a răspuns domnul perez. Atunci vă scoatem afară!" a declarat șeful curăceală. Una dintre fetițe a înaintat către șef și a spus... Merg să caut pușculița mea. A fugit din cameră și înainte ca șeful să aibă timp de gândire, a apărut cu câteva monede pe care i le-a pus în mână. Pentru o clipă s-a așternut o liniște profundă. Șeful s-a plecat și a îmbrățișat-o pe fetiță. Apoi, în tăcere, oamenii au părăsit casa. Dumnezeu are infinite moduri de a face minuni. Să așteptăm cu încredere ajutorul Domnului. Căile lui Dumnezeu trec uneori prin întuneric, dar sfârșesc în lumină. Poate spunem uneori, Doamne, schimbă condițiile mele de viață și voi fi mulțumit. Însă Domnul răspunde, nu, nu voi schimba condițiile vieții tale, totuși te voi face mulțumit, dându-ți puterea mea pentru a le suporta.